بسم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسعياء أعمارنا ما يحبب الله فلا محبب وما يبتلى فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وحصوا فاتن ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقع الله فورسولا فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشفق الحديث كتاب الله وقيل الهدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarat umuri muhdiatatuhat, wa kulla muhdiatatim didat, wa kulla didatim dalalat, wa kulla dalalatim timad. Khamis minin dan muslimad, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari yang nyumiyatan oleh subhanahu wa ta'ala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita. Terutusus di saat ini kembali Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dalam majlis ilmu. Kembali Allah Subhanahu Wa Taala. Beri kesempatan kepada kita untuk meraih kemuliaan yang teramat besar Berada dalam majlis ilmu Menjadi orang-orang yang menjadi sebab terselenggaran yang majlis ilmu Menjadi orang-orang yang datang untuk mendengarkan ayat-ayat Allah SWT Sering kita ingatkan Tentang Dua hal yang sama Tetapi Sikap kebanyakan manusia Berbeda terhadap dua hal yang sama Yaitu Dua tempat Yang Nabi AS Menamakannya sebagai Raudah Dua tempat yang rajin daripada Rasul ada di salah satu salam menyatakannya sebagai rawataman dari taman-taman surga. Yang pertama yang ada di masjid Nabawi kata Nabi Ma'badinabawi Tiwa minbari rawatum nirlayil jannah. Apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Rauda. Ini antara rumah Dan mimbarnya Dia ada di sekolah-sekolah Dan majlis ilmu Nabi mengatakannya Sebagai riyadul jannah Taman dari taman taman surga pula Hanya manusia menyikapi dua ini secara berbeda Kalau rauhda yang ada di masjid Nabawi berlomba-lomba orang untuk solat di dalamnya, masuk di dalamnya. Tetapi raudha yang merupakan majlis ilmu betul-betul orang terpilih, orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan untuk hadir di dalamnya. Karena itulah. Syukurlah keberadaan kita di masjid ini. Syukurlah keadaan kita yang berada dalam majlis ini. Dengan mengikhlaskan niat. Dengan membuka hati. Memasang pendengaran. Fokus Semata karena membesarkan firman-firman Allah, kita menghadiri majlis ilmu. Semata karena menghargai dan menempatkan di atas segalanya petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita menghadiri majlis ilmu. Kita pelajari untuk kita amalkan. Kita amalkan untuk menjadi bekal Bekal dalam perjalanan pasti Perjalanan kembali Kepada pencipta kita Kemudian kita berusaha Untuk Mendakwahkannya sesuai dengan kemampuan kita Dan bersabar Di atas jalan kemuliaan-kemuliaan ilmu itu Yakinlah jamaah kemuliaan ilmu adalah kemuliaan yang mendasari seluruh kemuliaan tidaklah Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal penciptaannya dan Allah perintahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya Kecuali karena Allah telah memuliakannya dengan ilmu Karena itu Syukuri keberadaan kita Berada dalam majlis ilmu Kau muslimin Dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini Adalah sebuah tema Yang sangat penting Dilihat dari banyak sisi Tentang Tahun baru Peringatan Perayaan Tahun baru. Peringatan perayaan dalam bahasa Arab diungkap dengan kata Aid diungkap dengan kata Eid pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sebab satu berbicara tentang Eid maka berarti kita berbicara tentang aur agama yang sangat khusus. perkara agama yang betul-betul besar. syiar agama itu sangat banyak. Kalau dalam Islam Sholat adalah syiar agama, azan adalah syiar agama, dan naif hari raya dia masuk dalam kategori syiar agama yang terhebat, bukan sekadar syiar, tetapi masuk dalam kategori syiar yang terhebat yang paling mendasar karena itu membahas tentang Eid kita membahas tentang perkara agama yang sangat besar alasan kedua kita mempelajari perkara ini karena banyaknya kekeliruan dalam memahami hal ini. Ilmu ketika semakin dilupakan, maka semakin wajib untuk disampaikan. Ilmu, ketika semakin terkikis, maka kewajiban menuntutnya semakin wajib. Sehingga pembahasan tentang perkara ini merupakan pemahasan yang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Alasan ketiga. Sudah terlalu banyak kemungkaran, kelalaian, ketergelinciran sehubungan dengan perayaan-perayaan itu, sehingga kewajiban bagi orang yang tahu untuk menyampaikannya, dan bagian tidak tahu untuk mengetahuinya mempelajarinya Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa man yu'azzim syi'a'irallah Fa innaha min taqwal qulub dan siapapun yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah maka sungguh perkara itu min taqwal qulub merupakan ketakwaan hati. Jadi Allah menegaskan cara yang sangat praktis untuk mengumpul nilai-nilai takwa di dalam hati kita yang merupakan bekal kita untuk kembali kepada Pencipta kita. Caranya besarkan, agunkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah tegaskan bahawa perkara peringatan, perkara hari raya, perkara perayaan, apapun namanya perayaan itu. itu, maka dia adalah syiar agama yang terbesar. Bukan hanya dalam Islam, dalam agama kekafiran pun. Hari raya perayaan adalah perkara terbesar dalam agama mereka. Karena itu setiap Muslim yang betul-betul menyadari, meyakini, inna dina indah Allah Islam bahawa sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam, maka pasti dia akan membesarkan syiar-syiar Islam. Dan tidak akan membesarkan syiar-syiar kekafiran. Setiap muslim yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan cuba-cuba meninggal dia kecuba-cuba mati illa kecuali antum muslimun kalian hanyalah sebagai seorang muslim kalau kita takut terhadap ancaman ini Maka betul-betul Kita harus membentuk diri kita menjadi muslim Dan satu pembentukan keislaman yang sangat mendasar Besarkan syiar islam Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perkara hari raya adalah perkara yang betul-betul mendapatkan perhatian Rasulullah alaihi salatu wassalam Ketika Nabi hijrah ke Madinah. Haditnya sahih. Ke Madinah. Nabi menjumpai masyarakat bermain-main. Bergembira. Bersenang-senang. Dalam setahun dua kali, masyarakat Madinah mempunyai dua hari raya dalam Islam. Mereka bermain di hari itu, mereka berbahagia di hari itu. Rasulullah SAW datang. Dengan agama panurahmah. Dengan petunjuk-petunjuk... ...yang terbaik, yang termulia. Maka beliau menyatakan... ...bahawa kalian tidak memerlukan dua hari raya itu. Allah subhanahu wa ta'ala... ...telah mengganti untuk kalian... ...telah mengganti untuk kalian... Dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Raya setelah berpuasa di bulan Ramadan dan Hari Raya yang dilanjutkan dengan Kurban. Nabi rubah. Kenapa? Ah, kenapa Nabi rubah? Sebab perkara hari raya adalah perkara yang sangat mendasar dalam agama. Seolah-olah Nabi mengatakan, "Kalian kaum muslimin, Salah memilih Islam maka tidak ada hari raya kalian selain dari Islam. Allah telah ganti hari raya kalian, yang merupakan budaya kalian, adat kalian dengan yang datang dari Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi mengatakan qada abdallahu lakum. Allah telah mengganti untuk kalian. betnya sahih Ini semakin memperjelas kepada kita bahwa perkara hari raya adalah perkara besar dalam agama Setiap agama memiliki hari raya yang dibusarkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa setiap umat saya telah jadikan untuk mereka syira'atan wa minhaj, haja syariat dan manhaj syariat dan manhaj datang penafsirannya dari sahabat, murid-muridnya sahabat Di antara penafsirannya Adalah hari raya Setiap umat punya hari raya Yang tidak boleh dicampur bawah Ini ayat menjelaskan Setiap umat Allah telah tetapkan Untuk mereka Hari rayanya masing-masing Ini setiap Hari raya yang memang Allah tetapkan Nabi Isa, Nabi Musa Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi Allah Sebelumnya, Allah sudah tetapkan Ada hari raya mereka masing-masing Dan Allah menyatakan Yang setiap mereka punya sendiri Yang tidak boleh dicampur maulis Terus bagaimana lagi? Kalau sampai kita merayakan hari raya yang justru hari raya itu bukan juga merupakan hari rayanya agama itu yang Allah tetapkan. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kata i kata i dalam bahasa Arab adalah kata yang kembali kepada makna suatu yang berulang kembali sesuatu yang berulang apakah yang berulang itu hari atau yang berbulan itu kegiatan orang berkumpul di dalamnya atau tempat supaya tidak kemana-mana pembahasan kita dan supaya kita betul-betul di atas ilmu tekanan tentang makna hari raya maka dengarkan sabda-sabda Nabi dalam menggunakan kata id Nabi Allah Shallallahu Wasallam bersabda La تجعل qabri عيدا Jangan kamu menjadikan kuburanku sebagai it. Lihat Nabi menggunakan kata it. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai it sebagai tempat ceri didatangi. Berulang ulang. Di waktu tertentu, tiap tahun, tiap bulan, eh, orang berkumpul di sini. Kemudian, ketika Nabi Allah S.W.T menjelaskan tentang hari Jumat Maka Nabi menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Jumat ini hadzal yum idul lakum Jumat ini sebagai id bagi kalian Bakti kata itu di sini apa? Kepada waktu. Kenapa Jum'at dikatakan it? Sebab ada waktu. Yang terus berulang. Ia menjadi waktu yang berulang. Orang berkumpul di situ. Melakukan kegiatan yang tertentu. Itu it. Berulang. jika Nabi menyebutkan jangan kalian menjadikan kuburan itu sebagai it, berarti Nabi mengharamkan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat yang didatangi secara berub, berulang apakah berulang tiap tahun berulang tiap bulan Dengarkan hadis yang ketiga. Ketika seorang sahabat bernazar bernazar untuk menyembelih kurban seekor unta di tempat yang bernama Buana Maka Dia tanya Nabi alaihissalatu wassalam Apakah dia penuhi nazar ini? Lihat Sebelum Nabi menjawab Nabi balik bertanya Nabi balik bertanya Hal kanatihah idum min ayahih? Hal kanatihah utsan min utsan al jahiliyah yang ibad? Kata Nabi, apakah pada tempat itu ada berhala? Dari berhala berhala masyarakat jahiliyah yang disembah? Lihat yes, pertanyaannya. Menyesuaikan pertanyaan kedua. Wahalka nasiha idum min ayyadhiin. Apakah pada tempat itu terdapat id dari id id mereka? Apakah pada tempat itu terdapat id dari id id mereka? Artinya apa? Apakah di tempat itu mereka menjadikannya sebagai tempat berkumpul yang terus berulang, berulang melakukan kegiatan? Nabi tanya dua pertanyaan ini. Setiap pertanyaan sahabat menjawabnya dengan La. tidak ada, tidak ada. Setelah Nabi tahu jawabannya, Nabi pun bersabda. Afi bin darik, <tuk> fgnabu la wafaa' l fi maasyatillah. Tuneikan nazarmu, karena sungguh tidak boleh menuneikan nazar dalam rangka maasiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar kita urai lebih jauh lagi. Tapi rizinya apa? Penggunaan niib di sini apa maknanya? Apakah di tempat itu ada id? It? Jadi Nabi ditanyakan, di tempat itu ada id it, tidak? Ada sesuatu yang berulang? Orang berkumpul di situ kemudian tahun depan di situ lagi ada kegiatan yang masyarakat jahiliya berkumpul setiap tahun di situ, ini yang ditanyakan tapi jawabannya tidak ada Artinya Nabi suruh. Tunaikan nazarmu. Tapi Nabi bilang. Tidak boleh menunaikan nazar. Kalau dalam rangka maksiat. Artinya. Kalau seandainya tempat itu. Ada berhala dari berhala. Yang pernah disumbang. Atau pada tempat itu. Menjadi tempat. Kegiatan berulangnya mereka. Masyarakat jahiliyah. Makanya apa? Eh. Nazarnya menjadi nazar maksiat. Baik, dari beberapa penggunaan kata if, para ulama menyimpulkan bahwa if adalah, ini langsung kata if dalam makna yang digunakan oleh Nabi. Kalau secara bahasa sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang. Sekarang id yang dimaksudkan dalam agama itu apa? Dari penggunaan baginda Rasul alaihissallahu wassalam. Kita bisa menangkap. bahwa id. Diperuntukkan. Untuk. Kegiatan. Berulang. Tempat. Berulang. Waktu berulang. Itu it. Terserah orang mau bilang it atau bukan. Kalau ini sifat-sifatnya, it itu. Dan banyak orang ditipu dan tertipu akan satu perkara sebab namanya telah dirubah. ada orang enak makan bunga sebab sudah berubah menjadi bunga bukan lagi riba. kalau rentenir dia benci kata rentenir dia benci tapi bunga orang sudah namanya sudah berubah ini kan bunga kalau orang Arab bukan bunga. Kalau bunga itu zahra apa? Orang Arab bilang fa'idah. Manfaat. Kalau bahasanya, bang-bangnya di Arab, ribanya namanya fa'idah. Kalau kita bunga. Orang muslim orang yang berakal, mereka tidak terkecoh dengan penamaan sebab mereka adalah orang yang beragama di atas ilmu. Bukan ikut-ikutan. Dan itu mereka memahami hakikat perkara itu apa. Kemudian menimbang di atas ilmu itu. Sekarang jamah. Idul adha. Kenapa dikatakan Eid? Berulang. Orang berkumpul. Ada kegiatan yang dilakukan. Ya. Yeah. Ya yeah, tidak. Dan Eid itu. Sifatnya berbahagia orang di dalam. Sudah. Ini Eid. Eidul sisri. Kenapa Eid? dan is apa terjemahannya, perayaan, peringatan hari raya yang jelas is, kenapa dia is berulang berulang di waktu tertentu ada kegiatan yang diulangi di waktu waktu itu orang berkumpul melakukan kegiatan di waktu itu ada kebahagiaan itu Eid Jelas? Ini yang perlu kita pahami dulu Apa makna Eid? Kalau kita paham makna Eid dalam agama Maka mudah bagi kita untuk menghukumi Eid Segala perkara yang masuk dalam kategori Eid apapun penamaannya dalam lisan masyarakat. Natal Natal itu is orang nasara. Kenapa? Hari yang ada yang berulang, berulang, berulang tidak, orang berkumpul, berulang tiap tahun, ada amalan yang dilakukan, yang terus diulang itu amalan, dan ada kebahagiaan, ayo, ada kebahagiaan, ada kebahagiaan. Itu Eidnya orang Masaud, orang Yahudi punya Eid, orang Hindu, Buddha punya Eid. Sesuatu yang berulang. Apakah setahun, sebulan? sepekan yang jelas berulang berkumpul dalam pengulangan itu ada kegiatan yang dilakukan ada nilai kebahagiaan ini id kalau kita faham ini mengerti ilmu ini tentang id maka cermati ilmu pertama tentang id bahawa id adalah syiar agama terbesar Semua itu adalah perkara agama terbesar. Kau muslimin punya agama yang sangat besar. Yang merupakan syiar yang sangat besar. Yang menjadi ciri khusus kaum muslimin adalah itnya. Kalau ini jelas jamaah Maka kita sudah memiliki ilmu Yang sangat mendasar Bahawa saya sebagai seorang muslim Tidak boleh melakukan Eid Terserah apa terjemahannya Melakukan Eid Selain dari Islam Sebab kapan ada Eid Selain dari Islam berarti saya telah mengambil agama selain Islam sebab itu dalam semua budaya adalah agama mereka dalam semua prinsip dan keyakinan adalah agama mereka dalam semua agama itu menempati sebagai ajaran agama yang paling mendasar Ini harus dipahamkan dulu. Eh, kita betul-betul paham ini. Mengerti perkara ini. bahwa perkara ini. Adalah perkara besar dalam agama. Yang tidak boleh ada aturannya kecuali hanya datang dari Allah atau datang dari Rasulnya. bukan pemimpin negara bukan ulama yang menetapkan tetapi sumber agama dari mana ini perkara id makanya nabi rubah idnya orang-orang Madinah, mereka melakukan id kalau mereka sudah terima Islam. Tidak boleh lagi boleh melakukan itu. Sebab itu Adalah agah, agama besar. Ajaran agama besar. Akan hilang nilai Islam seseorang. Kalau dia melaksanakan idnya agama selain Islam. Secara hebat. Kehilangannya. Menyeluruh atau sekedar merusak nilai-nilainya tergantung bagaimana dia menerima isim kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tahun baru Id atau bukan Yang sebentar ini Tahun baru masih Itu id it, atau bukan Hah? Lihat Sekarang gunakan kata id Yang pasti kata bahasa Indonesia Sebab kata id adalah agama Ya, ada waktu yang berulang. Ada waktu yang berulang. Tetap waktunya berulang. Orang berkumpul berulang. Ada kejadian berulang? Ya tidak? Ada kejadian. Tiup trompet dan lain-lainnya. Eh kalau di gereja ada kegiatan yang lebih khusus. Yang jelas itu Eid berulang. Orang berkumpul di waktu yang tertentu dengan kegiatan tertentu berulang setiap tahun. Ini jelas Eid. Itul? Ya sudah jelas Kalau ikut Tahun baru itu artinya apa Ayo Ikut tahun baru itu artinya apa Ikut melakukan id Terserah mau dipilang apa Kadang orang tidak mau bilang perayaan Tidak mau peringatan Mau mengatakannya apa Muhasabah. Terserah apa namanya kita mau uh, renungan terserah apa namanya kalau dia dilakukan tiap satu berulang eh ada kebahagiaan di situ eh, di waktu tertentu itu is namanya Kemudian tahun baru itu apa namanya? Tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi tidak ada kayaknya tanggal kecuali ada Masehinya itu. Betul jelas anunya siapa? Orang Nasakh, Nasar. Terus kenapa kaum musliminnya merayakannya? mungkin ketidaktahuan dan banyaknya ketidaktahuan yang lebih berbahaya kalau sudah tidak tahu justru yang dia tahu yang salah berarti dua kali tidak tahu ada orang tidak tahu tahu dirinya tidak tahu tapi ada orang tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu ini akan berlipat. Hai, kaum okay, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cermati. Wa man sha'air Allah فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْخُلُوبِ Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka sungguh hal itu merupakan apa? Ketakwaan hati. Sekarang pahami ayat ini kebalikannya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar selain itu? Syiarnya Allah maka apa? pasti perkara itu pun hancur tak? Takwa. Terus tak. tak. Pasti itu. Pasti itu. Dan siapapun yang cermat memahami naik turunnya nilai takwa dalam dirinya saat dia merayakan tahun baru pasti dia akan rasakan hancur takwanya, rusak takwanya. dan hebatnya pembesaran orang di tahun baru ketika jam 11 lewat 59 menit barang tinggal berapa menit? ha? tinggal 60 detik 60 ini dihitung untuk satu dua 60 50 9 Terus dihitung mundur Sampai 4 3 2 1 Saat-saat orang menanti itu orang merasakan ketegangan Betul-betul hebat pembesarannya menanti waktu itu dan begitu nol, nol, titik, titik, nol, nol, langsung meledak kebahagiaan disertai dengan trompet. Trompet itu ibadah. Untuk orang Natara, itu bukan sembaran piuban itu. Dan kaum muslimin ikut-ikut beribadah dengan meniup trompet. Dia lah yang jual. Dengan bedakan-bedakan. Eh... Sebagai ungkapan kebahagiaan. Itu apa itu? itu kondisi ta'awin namanya. Pembesaran. Kondisi pembesaran. Yang jarang kita munculkan saat mendengarkan azan. Kita pernah begitu. Saat mendengarkan azan. Menanti azan itu. Bahkan kalau azan. I'ngatipakamah. Err inji kini kini nganda ki rodo nganu ki itu muazzin itu kenapa cepat sekali padahal hayya anas solat panggilan solat hayya ala al fala sementara panggilan tahun baru dia persiapkan betul hidu siangnya biar tidak salat zuhur septen saminanya sebisa dia mengadang malamnya eh, bakar jagung bakar ikan baru buki buat acara itu apa itu? itu hari raya jelas kebahagiaan pembesaran pengagungan apa yang dibahagiaan? apa yang dibesarkan? tahun baru masih betul-betul hancur agama seseorang tanpa disadari Kenapa terlalu banyak kerancuan di situ kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam katatadi'un sanan man kana qablakum sibaran bi sibara wa dira'an bi dira'a hatta law dakalu juhd dabb la dakaltum nabi bersumpah di hadapan para sahabat betul betul kalian akan mengikuti sunnah sunnah ini lafadznya nabi sunnah sunnah sunnah itu apa ajaran prinsip perkara yang menjadi ciri orang-orang sebelum kalian bagaimana cara mengikutinya kata Nabi sejengkal-sejengkal kalian ikuti sehasta-sehasta sehasta itu dua jengkal siku sampai ujung hasta dirak namanya dirak ini derak satu jirat. Sejengkal, sejengkal. Dua jengkal, dua jengkal. Sampai mereka masuk ke lubang biawas, kalian juga pasti ikut masuk. Maka Nabi ditanya, Al-Yahudu wa Nasara, ya Rasulullah. Apakah yang engkau maksud dengan orang sebelum kami adalah orang Yahudi dan orang Nasara? Wahai Rasulullah. Kata Nabi, Taman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat jamaah. Nabi telah memperingatkan umatnya. Nabi telah memperingatkan para sahabat. Akan bahaya ini ia eh, dan mereka adalah masyarakat terbaik kaum muslimin bahkan masyarakat terbaik umat manusia perhatikan sahabat nabi bukan hanya manusia terbaik dari kaum muslimin tapi mereka adalah manusia terbaik dari setiap umat nabi bersabda khairun nasi qarni sebaik-baik manusia adalah zamanku manusia di zaman itu manusia terbaik eh Umar bin Abdullah bin Salah seorang khulafa ar-rasidin yang nabi wajibkan kita untuk mengambil petunjuknya fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rasidin al-mahdi jin min ba'di wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang di atas petunjuk Eh yang diberi taufik setelahku terutama Umar di antaranya Bagaimana umat? Umar, Umar mengatakan Ijtani bu aada Allah fi ibihim yawmi musuh-musuh Allah dalam hari raya hari raya mereka. Perhatikan disuruh menjauhi Terus bagaimana lagi kalau larat? Berarti kalau mendekati terlarang? Iya. Terus bagaimana lagi kalau dia pelakunya? Iya. Dia bukan undangan, tetapi yang mengundang berhari raya. Kan itu jamaah di zamannya sahabat tidak ada orang yang terlibat dalam tahun baru selain Islam bahkan coba lihat Umar radhiyallahu anhu sendiri ayo membuat apa tahun baru khusus dalam penanggalan khusus dalam penanggalan tidak mau ikut dengan yang lain dan beliau tetapkan mulai dari hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dijadikanlah sebagai apa? tahun baru hijriah. Tahun baru hijriah sebagaimana dari hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi sudah memperingatkan umatnya, pasti ada di antara mereka yang akan mengikuti Orang Yahudi, orang Nasara. Dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Sedikit-sedikit sampai walaupun mereka masuk ke lubang Biawak. Pasti mereka juga akan ikut masuk. Lihat perumpamaan Nabi. Bisa ke orang masuk ke lubang Biawak? Ayo. Biawak. Padaleh. Iya. Mirip padaleh dia. Mirip. Hanya pada lek di air, jauh redok redok, padang pasir. Iya, modelnya mirip itu, biawak kadal. Lubangnya kaki kita saja susah masuk. Orang tidak bisa masuk, tapi Nabi memperumpamakannya. Kalau orang kafir Yahudi, Nasara masuk... ...kalian juga pasti ikut masuk. Mengerikan itu pengikutan. Sampai dalam perkara yang mustahil... ...kalian juga pasti sudah akan ikuti. Peringatan Nabi kepada umat... ...supaya membentengi diri dari bahaya itu. Sebab sangat hebat... ...upaya setan, jin dan manusia... Menjermuskan manusia ke dalam pengikutan Demi pengikutan Kau muslimin Dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang bilang Anu ah, Ustaz Itu ada ulama ini juga bertahun baru Ulama ini juga bertahun baru. Itu orang belakangan. Lihat para sahabat, lihat muridnya sahabat, lihat muridnya muridnya sahabat, lihat zamannya imam-imam kaum muslimin. Tidak ada yang seperti. Itu. Padahal perayaan tahun baru Masehi itu sudah ada. Sebelum Rasulullah SAW tahun baru masehi ditetapkan oleh Julius Caesar salah seorang raja nasor yang mana Perayaan tahun baru itu Sebelum dia Yang merayakannya adalah Orang-orang Penyembah berhala Penyembah dewa Dia tinggal melanjutkannya Tetapi mengatasnamakan Nasara Sebab Nasara ketika itu sudah Dusak Julius kesar sendiri. Supaya diabadikan namanya. Ya. Yeah. Buat. Menjadikan namanya ada dalam satu bulan itu. Bulan Juli. Bulan Juli. Itu dia. dari nama dia. Sekarang kermati. Dalam ayat tadi. Setiap umat. Umat. Allah kami telah menjadikan apa syariat atau wa minhajah لكل جعلنا منهم شريعه أو setiap mereka kami telah jadikan untuk mereka syariat dan manhaj kalau ada hari raya ada syariat ada manhaj yang Allah sudah tetapkan untuk orang Nasara. Maka tidak boleh untuk jadi kaum muslimin. Ini datang dari Allah. Terus bagaimana lagi kalau hari raya itu justru datang dari penyebab Allah. Yang diabadikan dalam agama Nasara yang memang sudah rusak. Kita justru merayakannya juga. Hari rayanya orang nasara yang jelas-jelas datang dari Allah. Syariat dari Allah. Tidak boleh kita terlibat di dalamnya. Tak ada kalau memang bukan dari nasara. Justru hari raya yang merupakan kerusakan agama nasara. Dan banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam kerusakan. Setiap tahun ada korban. Setiap tahun ada korban. Korban kerusakan dan kehancuran agar Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil al maghdubi alaihim waladdallin Ini ayat di mana? Ini? Di mana ini ayat? Hah? Di surah Al-Fatihah Jangan-jangan ini juga sudah dilupa. Surat Al-Fatiha yang kata Nabi Lassalata liman lam yakra' di Fatihah til Kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatiha. Setiap saat Allah wajibkan kita untuk membaca doa ini. Dalam-dalam hadis kudsi. Dalam hadis kudsi. Ia. Yeah. Allah bertirman. Kapan hamba baca doa ini? Maka Allah menjawabnya dengan firmannya. Walil abdi ma Bagi hamba apa yang dia minta. Dikasih itu. Ihdina syiratul mustaqim. Berikan hidayah. Kukuhkan kami. Di atas hidayah. Di atas jalan yang lurus. Syiratul ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. غير المغضوب عليهم bukan jalannya mereka yang dimurkai wala dan bukan pula jalannya ad mereka yang sesat siapa al-maghdub di sini siapa ad-dallin di sini langsung datang tafsirnya dari nabi datang dari sahabat sahabat ahli kitab sebelumnya adi bin hatib Ustaz so, kalau biasanya dari berhubungan dengan mereka iya yeah, pasti lebih tahu itu lebih hafal hadisnya Beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda al-magdhub humul yahud waddallun humun nasara. Al-magdhub yang dilaknat di sini adalah orang-orang Yahudi. Yang sesat di sini adalah orang-orang Nasarah. Karena itu penafsiran ulama selamatkan kami dari jalan al-magdhub, jalannya orang Yahudi dan yang mengikuti mereka. Ad-dallin jalannya orang Nasarah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Setiap sholat, kita minta supaya diselamatkan dari jalannya orang Yahudi dan Nasarah. Berarti apa? Minimal, jalan yang paling jelas dari jalannya mereka kita selamat. Seperti apa? Hari raya, Hari raya mereka. Tapi kalau yang sudah jelas saja, kita tidak bisa lepas. Justru bertahun baru bersama mereka. Di malam yang sama. Walaupun mungkin tempatnya berbeda. Tapi apa bedanya? Sama-sama dalam. Iya, eh. sama. Kita ada solat di masjid, ada yang solat di rumah, iya. Tapi sama-sama karena solat. Ada yang tahun baru di gereja, ada yang tahun baru di pantai, ada yang tahun baru di rumah, ada yang tahun baru di hotel, ada yang tahun baru di gunung, ada yang tahun baru. Ingat sejari lah, yang tahun baru di kuburan. Semuanya dalam rangka membesarkan syiat ini. Kalau begitu. Jujur. Kita harus jujur dalam meminta. Minta jalan yang lurus. Harus beriringan dengan minta diselamatkan dari. Dua lawan dari jalan yang lurus. Jalannya orang-orang Yahudi. Jalannya orang-orang Nasara. Minimal. Hari raya mereka Itniah mereka Para ulama Masya Allah Luar biasa para ulama kita Mereka betul-betul Memberi perhatian besar e, Dalam perkara ini Dalam kitab-kitab fiksi Dalam berbagai mazhab Dibahas Pembahasan, mereka sampai membahas pembahasan, eh, karena dulu, yeah. Jadi, kalau pembahasan sampai ikut, ikut berhalayak, itu sudah perkara jelas. Kalau dalam pembahasan fikih namanya ijma, eh, ijma sudah, tidak ada perdebatan, bahwa haram haram ber berait bersama mereka, melakukan eid mereka. Ulama fikih membahas yang lebih dalam, iaitu apa? Jual beli, jual beli, memberi hadiah, memberi selamat, memberi bantuan barang dalam rangka terlaksananya hari raya itu semuanya haram. Bahkan mereka bahas memberi bantuan bukan kepada orang nasoroh yang melakukan tahun baru, tetapi memberi bantuan kepada orang-orang yang ikut ikutan sama orang nasoroh kaum muslimin misalnya, dia ikut kasih bantuan supaya kaum muslimin ini dalam rangka kaum muslimin apa ikut bertahun baru membantu ikut dibahas dalam sebuah novel fiksi dengan jelas sebagai perkara yang haram. Wala ta'awanu 'alal wal 'udwan. Jangan bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Selamat, selamat tahun baru. Apanya selamat? Di mana azamah kita menyatakan keselamatan pada sebab sebab datangnya bencana. Itu dia sumber bencana. Malam ditegakkannya kekafiran, malam ditegakkannya penghambaan kepada selain Allah, malam ditegakkannya kesyirikan, malam dosa dan maksiat, malam kelalaian, malam penghambur-hamburan harta benda. Sementara mubazirin adalah saudara-saudara syaitan. Kita katakan selamat. Mana asal kita? Ini yang banyak dalam pembahasan fikih. Tidak terlalu terbahas, boleh tidak bertahun-tahun baru sabaan wa nasamu. Ijma' Orang muslimin dan muslimat. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man tasyabbaha biqaumin fahuaminhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum. Maka dia sama dengan mereka. Sehebat-hebat penyerupaan. Menyerupai dan bersamaan dengan mereka. Dalam syiar mereka. Sebesar-besar syiar mereka. Adalah Eid mereka. Eid mereka. Jangan terlibat. Jangan pernah mau tahu perkara itu. Jauhkan diri kita. Lewati malam itu sebagaimana malam-malam biasa. Banyak berdoa dan berpikir. Beristighfar. Sebab malam yang menjadi sebab-sebab datangnya bencana. Wattaku fitnah. La tusibannalladina balamin kum takutlah kalian akan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat balim saja diantara kalian. Jadi ada azab bukan hanya aku bencana sebab bencana itu yang kena, tetapi orang yang tidak melakukan kebaliman juga kena. Di antara sebabnya apa? Dia biarkan. Dia tidak melakukan perbaikan. Dia tidak tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bahul wa ahliha muslihun." Tuhanmu tidak akan membinasakan sebuah negeri kerana kebaliman. Bererti kebinasaan sebabnya kerana kebali, kezaliman. Tapi di sini Allah mengatakan Rok buka, Rok tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kebaliman mereka wa ahluha muslihun selama penduduknya muslihun Masih ada orang-orang yang terus melakukan perbaikan Masih tegak al-amru bil-ma'ruf wa nahyu anilmu Mungkar Karena itu kegiatan ini sangat baik untuk mengingatkan kaum muslimin. Dan ilmu ini untuk disampaikan kepada saudara kita yang lainnya. Terutama anak istri kita, kerabat kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-raiyyati. Setiap kalian pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Siapapun yang berada di bawah kita. Eh, ingatkan. Eh, ingatkan akan bahaya ini. Nasihati mereka agar supaya mereka tidak terlibat dalam perkara-perkara yang sangat berbahaya. Kau muslimin dan muslimat. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepasnya kita. Dari tahun baru. Adalah. Wujud pernyataan. Lakum dinukum. Waliyadin. Bagi kalian agama kalian. Bagi kami agama kami. Dan pernyataan ini. Bukan artinya. Membuat kekacauan. Di tahun baru. Eh, melakukan peledakan bom bunuh diri dan semacam itu bukan itu maknanya dan itu bukan jalan Islam dalam mengajak kepada al-ma'ruf dan dalam mencegah terhadap kemungkaran itu jalan-jalan khawarij jalan-jalan orang-orang yang tidak sabar jalan-jalan para penakut eh, itu penakut itu tidak ada apa-apa dia bunuh sendiri penakut namanya jalan-jalan orang-orang yang tidak sabar melihat kebongkaran Oh muslimin dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari apa yang sudah lewat Saya ingin tanya Bolehkah kita bertahun baru Sebentar ini Berapa hari lagi ini ayah bolehkah Hah? Kenapa Kenapa yang perlu sebab agama itu apa agama dengan ilmu bukan dengan ikut-ikutan kalau oh, ustaz bilang begitu jadi kalau ustaz salah kamu juga ikut salah baru kemudian diserahkan kepada ustaz tidak setiap orang harus bersikap dengan ilmu Walau takfu ma'ala kadbhi ilm. Inna al-sama wal-basara wal-fuad. Keluailah kahana anda mesyula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Karena sungguh pendengaran, pandangan dan hati tiga jalur ilmu ini. Pendengaran, pandangan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. naba tidak boleh. Saya tidak mau karena Ayo. Ayo, ya. Apa karena, apa? Hah? Karena apa? Mengikuti hmm? ajarannya orang-orang kafir. Ndak boleh kamu ikutin. Hah? Ndak boleh. Hah? Ndak boleh kamu ikutin. Ndak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini sederhana ya. Pertanyaan itu sederhana. Iya. Eh. Tapi kalau dijawab itu kuat. Menjadi kekuatan itu. Kenapa tidak boleh? Ayo nah. banyak jawapan dia. Setiap ayat bisa jadi jawaban. Tadi yang praktis saja dulu. Lakum diinukum. Kalau mau jawab jawapan bincang, oh sangat banyak. Di antaranya Diantaranya jawabannya yang sangat mendapat. Pernah umat membawa lembaran-lembaran Taurat. Dilihat oleh Nabi. Dipanggil oleh Nabi. Omar, apa saja? Anu anu ya Rasulullah. Ini. Anu kurasa batu riagaan kami. Amu menambah pengetahuan. Nabi lihat. Merah mukanya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan. Seandainya Musa. Nabi Musa ini. Nabi Unul Azmi. Nabi yang berani langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang kemuliaannya langsung bercakap. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad alaihissalatussalam. Seandainya Musa hidup. Maka tidak boleh bagi dia kecuali harus menjadi pengikut saya. Karena itu Nabi Isa. di saat turun di akhir zaman jadi apa? Jadi umat Muhammad. Nabi Isa turun bukan sebagai nabi dan rasul yang membawa syariat. Tetapi menjadi apa? Umat Muhammad Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalan baru, menjadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini dasar ini. Apalagi, oh nabi sudah ancam umatnya, kalian akan mengikuti Nah, sunnahnya orang-orang sebelum kami kalau saya bertahun baru berarti oh yang ini ini maksudkan nabi orang-orang celaka ini nih yang akan datang kemudian orang celaka akan datang kemudian yang mengikuti ajarannya Yahudi dan Nasara apalagi ini ajaran besar kan ada ajaran itu kabur-kabur diketahui iya tapi yang begini perayaan Tahun Baru itu sangat jelas lebih, lebih terang daripada terangnya matahari. Kalau yang begini saja tetap kabur, berarti lebih buta dari orang buta sudah. Sebab sebuta butanya orang tetap masih merasakan matahari. Ayat lain. Saya tidak mau berhadiraya ya Tuan Tar. apa? Ayo banyak sekali. Berhadiraya bercaba menegakkan syiar. Syiar. Eh, syiar orang-orang Nashar. Syiarnya orang -orang Amerika dan semisalnya syiarnya orang-orang yang kata Allah walam tarda ankal yahud wa lan hatta tattabi'a millatahum tidak akan pernah rela ini Allah yang bilang tidak akan pernah rela rido orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama mereka program Supaya tahun baru dirayakan. Itu salah satu program besar. Syaiton, jin dan manusia. Dari kalangan nasa Allah. Nggak boleh ikut. Tidak boleh merayakan. Tidak boleh membantu. Tidak ada selamat. Tidak ada jual beli. Dalam rangka perkara-perkara ini. -perkara. Jual trompet. Jual petasan, Bahkan dalam kitab fiksi jual makanan. Makanan halal. Tapi menjadi terlarang. Kalau dalam rangka syiar agama mereka. Terlarang. Tutup pokoknya di malam itu. Jangan terlibat. Bencana. Sebab besar datangnya bencana. Tadi Ustaz. Woy, om sek satu malam itu lumayan. <tong> Tinggalkan karena Allah. Dan yakin. Mantaraka syai'an lillah. Awadahu allahu khairan min. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan saat kita tinggalkan, langsung diganti dengan apa? Pahala karena meninggalkan dosa. Ada ibadah dalam bentuk melakukan. Ada juga ibadah dalam bentuk meninggal meninggalkan. Kita sudah dapat pahala meninggalkan. Belum lagi pahala, semakin kokoh. Kita di atas kecintaan kepada agama Allah Subhanahu SWT. Ayo, apa lagi? Saya tidak mau sebab kapan saya lakukan? Saya berarti telah menyerupai mereka. Man tasyambaha biqawmin. Fakwa minhum. Siapa yang menyerupai sebab kaum maka dia sama dengan mereka. Saya tidak mau Bertahun baru. Sebab itu artinya, Abaleba, saya dusta saat membaca ikhlas syirat mustaqim Minta supaya diselamatkan dari jalannya al maghdub yang dimurkai dan jalannya abdulin mereka yang susah. Dan sehebat-hebat jalan mereka adalah hari raya mereka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat Nabi yang bernazar untuk berkurban menyembelih kurban Se ekor onta di tempat yang bernama Buana. Coba lihat. Pertanyaannya nabi diantaranya hal kana siha idung min aayadihin. Apakah di tempat itu terdapat id dari id id mereka? Akhirnya sahabat bilang tidak ada. Karena tidak ada. Maka Nabi mengatakan apa? Tunaikan nazar. Karena sungguh. La wa fa'ali nazarim fi ma'asyatillah. Tidak boleh menunaikan nazar. Dalam rangka maksiat kepada Allah. Itu artinya apa? Kalau seandainya tempat itu menjadi id. Ayo. Tempat itu menjadi id. Ada ib e di tempat itu. Maka apa? Nazarnya sahabat menjadi maksiat maksiat. Tidakkah kita bisa melihat ngerinya pengaruh dari ngerinya pengaruh dari hari raya yang dilakukan oleh orang musyrik oleh orang-orang kafir. Kalau kita kan bisa ber, kan, mungkin ada yang berpikir apa hubungannya ini sahabat sahabat mencik sama orang musyid kenapa ibadahnya bisa menjadi maksiat kalau dilakukan di tempat itu lihat ya. perhatikan yang dilakukan sahabat adalah nazar hukum nazar apa hukum nazar kalau telah kalau telah diucapkan dan nazarnya adalah ketaatan maka wajib dilaksanakan dan tidak tanggung-tanggung nazarnya nazarnya adalah menyembelih berkurban kurban adalah ibadah besar tidak tanggung-tanggung kurbannya kurbannya adalah ibilan unta lebih besar pahalanya daripada seekor sapi ini sahabat seekor unta dan yang melakukannya sahabat tapi bersamaan dengan itu semuanya menjadi maksiat kalau di tempat itu ada id dari idnya orang musyriki mengerikannya itu id semakin dalam ilmu seseorang maka akan semakin hebat dia Kokoh di atas syiar-syiar Islam. Dan semakin hebat dia dalam menjauhi syiar-syiar kekafiran. Merasa jijiklah jamaah bertahun baru. Tinggalkan karena Allah. Dengan ilmu. Itu syiar kekafiran. Dan kalau ada orang yang paksa ikut tahun baru, itu juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta GDHM. Bertentangan itu. Kalau ada upasi, paksa orang, itu bertentangan. cermati justru sebenarnya kalau dibilang ketuhanan yang maha esa. iya eh, saat natal bukan satu Tuhan ini dihaku di ada tiga Tuhan perayaan tahun baru sangat tidak sesuai dengan norma-norma budaya Indonesia sebenarnya itu datang dari orang-orang kafir. Jadi orang nasionalis sebenarnya, orang nasionalis saja sebenarnya, kalau dia jujur sebagai orang nasionalis tidak boleh tahun taruh. Eh, hey. harit kita seorang Muslim. Pijakan kita Islam, Al-Quran dan Sunnah, yang sejalan dengan fitrah, jalan keselamatan, jalan kebaikan, jalan yang merupakan ruh dalam kehidupan kita, kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita fikirkan sesaat. Renungkan dalam ketenangan. Tahun baru masehi. Ini dari agama Nasora atau bukan? Sangat mudah dipahami Nasora. Terus kenapa saya harus bertahun baru? Jujurlah. Sangat mudah dipahami. Saya tidak pantas bertahun baru. Merayakan apa yang mereka rayakan. Tetapi. Ketika fikiran telah rusak. Apalagi menyatu dengan syahwat. Maka sulit bagi seseorang. Untuk. Tidak. Bertahun baru, anak-anak muda oh sulit ini kesempatan ini untuk bermaksiat, pelacur-pelacur bertebaran di malam itu, eh pecandu-pecandu bertebaran, penjual-penjual narkoba dalam berbagai bentuk bertebaran, selab menjadi sesuatu yang halal. Eh aparat juga membiarkan aparat kalau ada sekedar mengamankan orang berbuat dosa. Eh. Atau sekedar mengamankan jangan sampai terjadi ke, kekacauan. muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak dasar dalam agama kita banyak pijakan dalam Islam yang kita lihat dari sisi manapun juga mengarah kepada pengharaman tahun baru itu lihat selanjutnya tahun baru masehi ini dasarnya dari Perayaan tahun baru Penyembah Dewa Dewi Dalam sejarah yang mereka Sebutkan sendiri iya, Bahkan penamaan bulannya pun Masih bersumber dari iya, Agama penyembah Dewa Dewi Kecuali beberapa nama. Yang mereka rubah. Orang Nasara rubah. Kecuali beberapa nabah. Yang orang Nasara rubah. Ya. Yeah. Seperti Juli. Dari Raja mereka. Agustus. Dan juga seorang Raja mereka. Yang lainnya. Masih dari penamaan aslinya. Perayaan yang ada. Dalam tahun. Ini. Itu disesuaikan. Sangat berhubungan dengan baru barunya pun berhubungan dengan penyembahan terhadap dewa. Itu dilanjutkan, berulang. Hari kasih sayang kapan itu? Februari. Itu dari sini juga asalnya penyembahan kepada dewa kasih sayang. Itu itu juga berulang tiap tanggal berapa itu? 12 ya? Iya. Yeah. Seperti biasa. Luar biasa. Yang biasa dengar, eh, yeah. 12 ya, yeah? 14 oh yeah, 14, 14 Februari hari kasih sayang masuk sini. Ini setiap tahun dilakukan amalan, ada orang berkumpul, ada kegiatan awalan dibesarkan is. It. Semua itu is it, semuanya dan tidak ada is bagi seorang muslim kecuali hanya is yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tetapkan. Tetap. tetap. Kita punya id tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, dan punya id setiap pekan hari raya Jumat. Ini id waktu, tempat kita punya id masjid tempat sering kita berkumpul. Eh, Kaabah, Sa'i, Safa dan Marwah, eh, Arafah, Musdalifah, Mina, itu. It tempat. Sebab tiap waktu tertentu, nih, orang berkumpul berulang terus di waktu yang sama. Dengan kegiatan yang sudah ditetapkan. Itu it tempat namanya. Tak boleh membuat it waspuk. Tak boleh membuat it tempat. Dalam kegiatan yang berulang. Kecuali harus ada. Ketentuan dari Allah SWT dan Rasulnya. Cuma sini kalau kita paham ini, kita mampu memahami banyaknya it is yang dibuat-buat dalam Islam, yang di atas namakan Islam. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jujurlah dalam meminta. Ih dinas siratul mustaqim. Siratul ladina an'amta alaihim. Jujurlah dalam meminta. Gairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya Allah mereka yang dimurkai. Ayo. Saya pernah tanya. Saya tanya jamaah. Pernahkah kita saat baca ini. Betul-betul mau itu. Atau jangan-jangan. Iya. -jangan? Yeah. karena terlalu pasif. Iya. Yeah. Akhirnya tidak tahu apa yang dia baca. Dan ini. Saya. Jamaah. Harus mengakui. Masih terlalu banyak kekurangan kita. Cacat kita. Tidak usah lah ajaran Islam yang lainnya dulu. Solat masih terlalu hancur solat kita. Sebab ehdi nasirah dan mustaqim ini apa? Pernahkah kita jujur betul-betul minta hidayah itu? Padahal Allah jamin. Kapan hamba baca? Walil abdi ma'a sa'al. Bagi hamba apa yang dia minta. Dikasih Banyak-banyak kita solatnya tidak sadar saat baca ini. Nanti amin Baru sadar Itu pun tidak tahu apa itu amin Amin artinya apa? Semuanya tahu Terimalah ya Allah Amin, terimalah ya Allah Sementara tarif dia tidak berdoa Dia baca ini Abang, Dia baca Tetapi tidak berdoa Doa itu meminta Mengharapkan Menginginkan Berarti Memang harus kita usahakan Upayakan Maksimalkan Supaya kita betul-betul selamat Dari seluruh ajaran Yahudi dan Nasara Apalagi yang merupakan syiar agama mereka Seperti hari raya mereka Sebab kita yang diperintah oleh Allah Untuk memintanya Supaya berlepas dari Yahudi dan Nasara Kalau tidak ...dipertanyakan kita di atas asyirat as al-mustaqim atau tidak. Jalan yang lurus tidak akan pernah lurus. Kecuali harus selamat dari al-magdubi alaihim waladda'lid. Dan kita tahu suratul fatihah surah apa? Surah yang merupakan Ummul Kitab. Induknya Qur'an. Semua surah, semua prinsip agama yang terdapat dalam Al-Qur'an itu kembali kepada suratul Fatihah. Dan satu-satunya ayat dalam suratul Fatihah yang merupakan doa dan Allah pastikan untuk kita doa itu dikasih, dikabulkan. Hidup Syiratul Mustaqim. Doa yang kandungannya dua, minta supaya dikasih jalan yang lurus, jalan penuh nikmat, dan minta supaya diselamatkan jalan, jalan sensarah, jalan yang bisa mengeluarkan kita dari jalan yang jalan yang lurus. Kalau kita pahami Suratul Fatihah jujur dalam memintanya, maka apa? Kita akan belajar dengan dua metode belajar, belajar supaya tahu jalan yang lurus. Dan belajar supaya tahu jalannya al-maghdubi alaihim dan abdolib. Belajar supaya kita lakukan. Dan belajar supaya kita tinggalkan. Yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua supaya kita tinggal. Tinggalkan. Itulah hidup sebagai seorang muslim. Tidak bisa jadi muslim. Kalau tidak mau tahu jalan yang lurus. Supaya bisa berada di atas jalan yang lurus. Tidak akan selamat menjadi seorang muslim. Kalau tidak selamat dari jalannya. Al-Mabdub alaihim. Dan jalannya abdullim. Dan untuk selamat kita harus tahu jalan itu. Dan banyaknya orang yang tenggelam. Larut di sini. Coba lihat jemaah. Tidak ada seorang pun dari kita. Kecuali menyaksikan. Banyaknya kaum Muslimin yang merayakan tahun baru. Tahun baru. Bahkan tahun-tahun ini meningkat. Bukan hanya tahun baru. Natal juga. Maaf-maaf. Terutama pejabat. Padahal kalau dia tidak natal, tidak dilarang. Tidak ada undang-undang yang melarang. Pejabat misalnya, bupati hati atau apa? Tidak mau natal. Kalau dia tidak mau natal, tidak dilarang. Kenapa Allah takut? muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap tahun berganti rakyat tahun baru menelam korban kita harus berupaya memaksimalkan usaha menjadi sebab-sebab agar supaya eh kegiatan itu berkurang korbannya eh kita mulai dari keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudara kita. Ini kita lakukan bukan karena ingin membuat kekacauan. Tetapi semata karena rahma. Kasih sayang. Kita sayangi diri kita. Makanya kita tidak mau tahun baru. Kita sayangi agama kita. Makanya kita tidak mau terumbah. Kita sayangi keluarga kita, makanya kita tidak mau terlibat dalam kegiatan. Bahkan kita sayangi masyarakat kita, makanya kita ajak supaya menjauh darinya. Sebab kegiatan itu adalah sebab-sebab datangnya bencana. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu yang kita besarkan adalah syiar Islam. Hari raya kaum muslimin, solat, azan, kaumat, Al-Quran, ajaran-ajaran Islam. Lihatlah jamaah. bagaimana hari raya kaum muslimin? Hari raya kaum muslimin, Idul Fitri, kita berpuasa sebulan penuh. Kemudian berhari raya merasakan kebahagiaan saat berhari raya apa yang kita lakukan bertakdir bertahlil bertashmih berzikir sholat dan bersamaan dengan itu kita rasakan kebahagiaan ada silaturahmi ada sedekah. ada saling memberi makan ada saling mengunjungi betul betul kebahagiaan dalam hari raya kami sendiri yang menyatu dalam dzikir dan ibadah kalau tahun baru Kekafiran, kezaliman, maksiat, minuman, wanita, kehancuran. Semuanya menyatu. Betul-betul berbeza. hari raya manusia pilihan. Dengan hari raya manusia-manusia rendahan. Orang yang berakal memilih yang berkualitas. Memilih yang mulia. Inna dina inda Allahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita harus yakin. Womayya bertali qira al-Islamidina, faliyukubalamin, wahyu fil akhirat min khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam, maka selamanya tidak akan pernah diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang kekal dalam kerugian. Lihat hari Raya Idul Adha. Bagaimana hari Raya Idul Adha? Dengan takdir Dengan tahmid Allahu Akbar Allahu Akbar Kita berbahagia Pakai-pakaian baru Kita persiapkan bahasa Allah Kebahagiaan Tapi Allahu Akbar Bertakdir Walillahilham La ilaha illallah Solat Ila puanan Habis itu Kita berkurban Menyembeli Lihat hari raya Kau muslimin Silatul ada Kebahagiaan ada saling memberi ada saling berbagi ada tapi menyatu dalam bising dan doa, dalam penghakkaan Allah Subhanahu Wataala. Makan minum bersorot turut. Makanannya lezat lezat, minumannya masih ombo. Itu hari raya kaum Muslimin. Tapi tetap menyatu dalam bising dan doa. Kalau hari raya, sering Islam kekafiran, keciri menduakan Allah Subhanahu Wataala. Minuman keras, mabuk mabukan. Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahkan sangat jelas dimanapun tahun baru dirayakan pasti di situ maksiat. Maksiat meningkat, Ia. minuman keras meningkat, Ia. kondom meningkat, narkoba meningkat, pelacur laris manis. Ia. Saya tahu baru Betul-betul berbeda Tapi saya Ustaz Tidak melakukannya begitu Saya hanya Di rumah Pari baroto Tunuh-tunuh juku dan tetangga Menanti malam itu Sesama kita saja bincang-bincang saling ya, merenungi nasib kita melihat perjalanan hidup kita bercakap kita perlu syukuri tahun yang sudah lewat Ustaz itu tetapi bukankah dengan itu kamu juga melakukan itu itu melakukan it juga, it juga, it juga. Harinya, waktunya, ada kejahat, kejahatan, ada berkumpul, it juga. Dan menetapkan it dalam agama, eh, yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah betul-betul perkara yang mengerikan. Yang kedua, bukankah malam itu, jam itu, waktu itu sama kalian dengan mereka dalam membesarkannya, dalam mengagungkannya dalam membesarkannya dalam mengagungkannya, iya walaupun lain kegiatannya tapi sama-sama membesarkan mengagungkannya Karena itu para ulama juga menganggap keliru orang yang melakukan di malam itu apa? malam muhasabah malam fikir dan doa salah juga itu sama-sama terutama dalam rangkaian waktu membesarkan malam itu semakin ramai oh iya kaum muslimin juga meramaikannya woy oh nyaman ada yang di gereja, ada yang di masjid sama-sama meramaikan apa? tahun baru sama walaupun ada perbedaannya ada di masjid, ada di gereja tapi punya titik kesamaan. Sama-sama melakukan na'id. Ibnnya orang nasur. Membesarkan na'idnya mereka. Wa وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُودِ Siapa yang membesarkan, mengagunkan syiar-syiar Allah. Maka sungguh merupakan ketakwaan hati. Kebalikannya. Siapa yang membesarkan syiar-syiar kekafiran. Betul-betul penghancur takwa. Terakhir wa tazawwadu fa inna khayra az-zaad fatuwa kata Allah berbekallah kalian sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa takwa itu di mana kata nabi at-taqwa hauna at-taqwa hauna jelas nabi mengatakan takwa itu di sini kita kumpul kita sama-sama salat -sama sama-sama salat -sama tapi beda salat kita dengan salat yang lainnya dengan perbedaan ayo dengan perbedaan apa apa yang ada di dalam hati sama-sama Allahu akbar bertakbir tapi beda nilainya dengan perbedaan takwa apa yang ada dalam hati itu takwa hiduplah untuk mengumpul nilai-nilai takwa ini eh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala Terhadap agama Allah. Terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, Sangat mengerikan. Kalau justru yang kita kumpul dalam hati kita. Apa? Semakin membesarkan. Hari raya mereka. Semakin tidak bisa meninggalkan. Perayaannya. Hati-hati. Ancaman Allah. Takkala mereka berpaling. Maka Allah semakin palingkan hatinya. Saat berpaling. Maka akan melahirkan berpalingnya yang kedua. Segera putus kembali kepada Allah dan Allah sangat berbahagia dengan tawbat hambanya kembalilah jamaah persiapkan taqwa setiap kita pasti akan kembali kepada Tuhan lambat atau cepat malakul maut datang menjemput kita semoga beberapa urayan singkat ini bisa memberi manfaat bisa mengingatkan kita memberi kekuatan ilmu dan keyakinan kepada kita untuk tidak terlibat karena Allah di atas ilmu dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menonton saudara kita yang lainnya untuk kembali pula eh selamat dari jerat-jerat yang dipasang oleh syaitan, jin dan manusia di malam-malam eh penuh dosa itu baik ugeni cukup dulu subhanallahi walhamdulillah asyhadu alla ilaha illa anta baik ini ada pertanyaan Satok setiap sujud di dalam